Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell i parlarem doncs, de la revetlla de Sant Joan que enguany, un, uh, per segon any consecutiu, doncs, ens porta la Flama del Canigó a través de l'agrupació excursionista de Palafrugell. Per parlar d'aquesta doncs, arribada de la Flama del Canigó, per saber doncs, quin serà, uh, com, com, com es desenvoluparà aquesta, aquesta arribada, doncs, uh, ens posem en contacte amb l'Ernest Llauneta de l'agrupació excursionista de Palafrugell. Bon dia, Ernest.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 Correcte, de totes maneres arribarem a Palafrugell, arribarem abans i bueno, farà, hi haurà uns parlaments davant de la, de la plaça d'Ajuntament mm -hmm. eh, amb, amb la presidenta, amb la Carme Bofill i, i també amb l'alcalde i amb més, gent, bueno, més personalitats de, de l'AMC i de l'Òmnium. Mm -hmm. No sé si tu l'any passat hi vas participar i com, com ho mm -hmm. vas viure i doncs ara tornar-ho a repetir i suposem que l'any passat va anar bé, no? També aquesta, aquesta sí. és la primera vegada que feia, de fet. Sí, sí, l'any passat, juntament amb bueno, més companys, amb la Niola amb Carles Companya i amb Pitu, doncs vam fer tot el recorregut sencer, des de dalt al cim fins a Palafrugell, i, bueno, realment ens va, ens va motivar molt i per tornar-ho a repetir aquest any, no? I aquest any, o si sigui, han afegit més companys, intentar-ho fer-ho tot i a veure si realment ho, ho aconseguim. Quants Quants quilòmetres són?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 Com transporteu la flama? Amb quin, amb quin aparell o on la porteu? Sí, eh, bàsicament amb un quinqué de bueno, amb un quinqué, eh, igual que vam fer l'any passat i després amb amb la iniciativa de portar el quinqué en bicicleta, doncs clar, és complicat. I un companyons va fer un invent mm -hmm. amb un amb retall de tub, doncs, per protegir-ho una mica el per el que ve ser, el vent, no? I no, que sense nos ens apagués la flama.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 Bueno, sobretot a l'hora de la bicicleta, doncs clar, i amb el trontoll també de, de la BTT, doncs clar, al final es va pagar, bueno, vam tenir una mica de, de lío amb aquest tema, però van bueno, sort que el teníem l'altre quinqué dintre del cotxe ben protegit,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 Preocupat de, de fer baixar la flama i del recorregut. Home, I només, ja. home només, només, Ernest, <ríe> déu nhi